Jag vet inte om jag har pratat om det innan, men att jag tycker det är så härligt. Och det, att det är lite det som är avslappnande med skogen. Att, man, att jag får använda all, att alla mina sinnen behövs. Ja. som Till skillnad mot att bo i stan. Men kanske också att vara i så här ett vildområde. Då finns det också ljud och sånt. Som är bra och sila bort om man typ inte vill veta för mycket om sina grannar <går> ja. eller inte vill bli för liksom, skrämd varje gång det kommer en bil eller så. Ja. Det finns lite Det finns ju grannar alltså grannarna här kan ju också köra maskiner och så men ja. Det är ändå en annan skala mm. på, eller det är liksom det är ändå så mycket färre ljud som man inte behöver. Så myggan i pannan. Ja, jag känner den. Jag tänkte att det kunde vara härligt om surret gick in i mitt. Ah, så, så jag offrar mig för det. Ah, ja. <laughs> men du menar typ att i skogen så får man ha alla sina sinnen påslagna? Ja, men det är, är liksom eh, paus från att vara avtrubbad, eller mm. vad man ska säga. Att det är snarare, på så sätt så känns det som ett naturtillstånd. Ja, att det är liksom såhär, Mer än på kinden. Det händer inte mer än att jag, jag är också blå på händerna så det kan bli kul det här. Krik, Nej, det är jag inte. Kriksmålning, okej. Okay. Har du sett den där? Oj, mycket bra. Alltså, den där är ju som man vill nypa den och ja. äta som en sockervävd. Nej, Ruska eller något. Det är inte så kul. Men det är inte som det är så gott. Ja, det är gott. <laughs> jag, jag blir ju knäpp av att det finns så mycket som bara är så här. Det finns och det är lyxigt och det är gratis. Vi spelar ju i en och... podd nu. Det är lite oseriöst att äta samtidigt. Jaha. <laughs> Whatever. Ja men om du håller på att prata om att jag har myggor i facet då kan väl jag få prata om <laughs> att äta blåven. <blod. laughs> Självklart. Du, du äter blod, men du pratar inte om det. Nej. Hehehehe, det är Välkommen till podcasten Hämtant med mig Elin Persson och min stora syster Sara Persson. Idag är vi tillbaka i stugan i skogen och tänkte prata just om skogen. Vi har lite expertkunskap med oss. Det är farfar Hasse och pappa Mats som kommer in lite senare. Men vi börjar nere vid sjön. Nej, men alla sinnen. Ja, det är faktiskt sant. Det har jag tänkt på. Nu är hundarna tvärs över sjön här. De har inte hört så mycket i helgen. Är du på andra sidan? Ja. Ja, så det är en sån grej. Ja. Och att det blir typ... Men att det ändå är vilsamt för att... Ja, okej, okay, jag kan... Plocka bär... Men det är ändå inte så mycket med skogen som är saker jag ska fixa. Nej, precis. Så det skulle jag egentligen kunna fråga Hasse om. Ja. Hur han tänker eftersom han också tänker att hans var i skogen är mycket mer att jobba. Ja, precis. Med kroppen. Ja. Men du sa att du har samlat på dig en del böcker om skogen. Ja, det har jag. För jag tycker det är det är väldigt intressant det är jätte. Tror att vi kommer att prata mer om. Med skogen som en helt naturlig plats och som en alltså produkt av kultur Aha. och så Och eh, skogens. Eh, ja men att den, det är en ganska laddad plats mm. som har. Eh, det, det blir en så här stark symbol mm. att. Vad, vad skogen får vara i samhället. Mm. Mm. Sagor i skogen, så mystis, mystik, mm. alltså lugnet i skogen, farorna i skogen. Och... Mm. Har du någon särskild berättelse som du tänker är sådär, skogen? Eh, jag vet inte. Nej, för jag hade en sån i jag tror att det var i en herrgårdsträgen Selma ja. Lagerlöfs. Uh, tror att det är i den eller är det just i Berlings saga som det, det är någon som går och ska typ valla boskap genom en tio mila skog och så kommer vargarna och börjar ta av hans, de här djuren han vallar och så blir han galen ja. uh, att det är liksom det är, sånt, det är sånt hotfullt liksom det är så det är så tät miljö att det går liksom, det kan finnas Hot. Det kan finnas sånt som inte människor rör på. Mm. Idag är ju nästan all skog antingen bestämd att den ska vara naturreservat och bestämd att den ska sparas. Ja. Eller väldigt uppstyrd av ja. mänsklig hand. så Det finns ju väldigt lite skog som är så utforskad tror jag. Och därför skogen kanske tappat lite av sin hotfullhet. Ja, men det är ju många som är rädda för eh, rovdjur och sådär. Jo, det är sant. Men jag tänker att eh, vi har ju varit i skogen sedan vi var små. Ja. Och eh, gått på scouter ja. och varit ute med skolan i skogen och sånt där. Ja. Så, och jag har liksom alltid känt mig ganska trygg i skogen så. Ja. Ja. Jag kan bli lite rädd för rovdjur, liksom. men det är ganska, så här, går över ganska fort. Ja. Att det är så här, jag kan känna att oj, oj, nu, är, nu är vi nog lite för tysta. <laughs> så. Ja, ja. Mm. Att det är så här, ja, men de behöver veta att vi finns här. Ja. Men det vore ju så coolt kan... att se något djur. Ja, ja lo jag skulle vilja säga rovdjur. Ja, djur. verkligen. Det skulle jag vilja se. Jo, men har du läst på tidens Norrland? Nej. Nej. För han skriver i någon i början. Jag gav bort den sen så att jag har inte läst hela. Nej. Men i början så skriver han i någon av artiklarna om att som han ser det, så är varje debattens kärna. Ja. Att i Sverige ska inte naturen vara farlig. Ja. ja. Det ska inte finnas hot från naturen egentligen medan om man jämför med USA. Aha. där är det mycket mer en fråga om att jo naturen ska vara farlig, men vi ska också typ kunna ha gevär. Mm. så att vi kan skydda oss så att det liksom Intressant. att. Ja men att det handlar alltså, och att då kanske man gillar att naturen är farlig. Ja, där. precis. Och att det är en del av att man bygger upp liksom så här, vad naturen är, den är farlig, men vi behärskar den. Ja. Men det är inte riktigt den här mulleskogen Grejen som Nej. vi har Vuxit upp med Nej utan det är ju något mycket liksom vildare ja, Som väl kan vara Mer såhär nybyggar ja. att, att det är liksom Fortfarande lite främmande Kanske Ja precis ja. Ja. Ska vi gå och kolla Om de är... har ätit Ja och fixa lite kaffe Och sådär tycker ja. jag Det blir bra Det blir bra Blåbär. Blåbär. Alltså jag har ju inga kärl med mig så jag får plocka i handen och äta på egen upp. Vi dukar fram kaffe och sätter oss vid köksbordet med farfar Hasse som är skogsägare och pensionerad biologilärare. Och pappa Mats som efter noggrant övervägande och en skogsbrukskurs på högskolan har bestämt sig för att ta över skogen. Som har gått i arv sen våran farfars farfar. Vad tror du skulle hända om du inte fick, du fick så här förbud? Du får inte vara i skogen. Jag skulle väl inte sätta mig och gråta. Men jag skulle nog fråga någon annan. Nej. Kanske gråta en liten skvätt och bli lite rastlös. Du fick inte vara i någon skog överhuvudtaget. Ja, det tycker jag skulle bli ganska tråkigt. Det ja. måste jag säga. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte föreställa mig det riktigt. Det, det är nästan en otänkbar tanke. Va? Ja, det är det. <laughs> ja. Jag är ingen Precis. Nej. Storskogsmänniska. <laughs> ja, heller det. Mm. Mm. Mm. Vad, vad är det som är så bra med skogen då? Det är ju en omväxlande miljö. Man vet inte vad som finns- riktigt bakom skogsridon. Man kan stöta på oväntade saker, man hittar konstiga träd, man kan hitta fågelbon och på somliga ställen växer det bra, andra ställen kan det vara väldigt dåligt med växt. Ingenting kanske växer där. Det är ju spännande på så sätt att det är både förändring, men väldigt långsam förändring, så att man känner ju också igen sig. Mm. men man känner inte igen sig så där så att det allt är alltid exakt lika utan, ja men från ett år till ett annat eller från en årstid till en annan så händer det hela tiden saker. Och, och sen då, kan man ju se hur, hur det växer. Mm. Att eh, träd som man känner till, eh, mm. kanske har planterat själv, skjuter i höjden efter några år så är de längre än vad man är själv. Mm. Och det ser man ju tydligare Ju, ju mer man känner igen ett ställe ja. Och ju längre tid om man det är, är där här runt stugan Eller om mm. det är ute på skiftet Och sådär mm. Du sa att se oväntade saker i Vad är det mest oväntat Eller har du något sådär Eller har du blivit överraskad av skogen mm. Det mest överraskande Det var nog En gång jag cyklade hit till stugan Där vi sitter nu och det kom en stor älgdjur springande ut mot vägen. Förmodligen skrämd av någonting. Och han såg tydligen inte mig. Jag kastade mig bakom en sten. Och jag hade faktiskt kameran med mig så jag kunde dyka upp när den var bara 10 meter framför mig och ta ett kort. Och sen kunde jag fota bakifrån också så jag fick bakåt, bakifrån bilden. Men den kommer och sprang på vägen? Den kommer och i 90 graders vinkel mot vägen. <laughs> mm. ah. Vad var det alltså? Var det längs grusvägen? var grusvagen? vid storstenarna. Okay. Mm. Var det högskog där då? Ja, det? Ah, det? det var halvskog, Så jag såg ah. den på håll. Men den kom ur ett buskage. Och ah. Så den hade inte sett mig. Nej. Tydligen. Men var det... var? Här är jag funderat på föreganden. Var det karlhugget uppe vid storstenarna när vi var små? jag kommer som Aha. inte ihåg att det var stora träd runt. Det men att nu någon... är de storstenarna liksom gömda. Det var, hade varit avverkning där då. Och planterat, ja. Mm. Det var ju storskog så där 70 80 ja Aha. Så att det var nog precis när du var liten som det avverkades. Så tror jag. För jag minns ju inte det som ett kalhygge. Liksom, om man tänker att ett kalhygge är något som är svårt att gå på. Och lite sådär ja, Som kalhygget som mm. är bortåt trollkärn där. Det mm. Är liksom, där får man som klättra mm. för, att, för att gå på marken. Men att vi storstenarna... Ja, det var ju stora stenar. Men ja, att jag kom på, har kommit på det nu. Att, ja, men just det. Ja, det var nog det var nog, Karl det var nog därför det inte var så höga täder. Mm. Ja. Den skogen här är väl ungefär lika gammal som du? Ja, just det. Den som är där mm. nu. Ja, den är nu. Ja. Jag. jag är lagom gammal för att göra stor storstenen. Det känns det att hålla på med någonting som, eh, som tar så lång tid. Då? Ja, det tycker det är fascinerande. Det som vi planterar nu kommer jag aldrig få se som stora träd. Men eh, man förstår ju att det måste finnas för kommande generationer. Mm. Så att eh, ja, man vill ju att det ska växa så bra som möjligt. Då. Så det känns ju lite märkligt för mig att då vara beredd att ta över skog eh, där som precis har blivit avverkat väldigt mycket och det som är kvar kommer antagligen ingen, inte alls att bli frågan om någon avverkning mer under min livstid, ja. utan då blir det mer att plantera och sköta om och sen blir det när ni är gamla kanske som det är <laughs> dags för avverkning då. ja. ja. Men däremot mm. så finns det ju andra partier av skogen som du kommer att kunna avverka. Ja. <kör> Troligen. Troligen, men alltså det är ju mycket av den skogen som är kvar är ju ändå bara så där 30-40 år gammal. Mm. Hur gammal skog avverkar man nu? För det har väl varierat lite hur, ja. hur gammal skogen ska vara innan man tar den. år är väl ja. rekommenderat. Och det så. blir ju gallring först då. Va? Ja. Och det är... Det kan ju ske lite omgångar, mm. så att då kan du när det blir lite högre ålder på skogen, kanske gallras andra gången och då kan man ju få lite... Och lite högre ålder är kanske... Lite bättre betalt för det kanske. Ja, när Men de sen är 50 i trädena Sen det blir så blir det 75, ja. mellan 75 och 100 år. Ja, det är ganska gammalt. Ja. Den är mm. jag ja, precis, jag ser ju. Så precis. Som mm. Mm. <laughs> Sen beror det på hur länge man lever då. Mm. <laughs> Men brukar du tänka sådana tankar kring skogen? Eller blir det nu bara för att vi pratar om det som... Nej, jag tänkte förut idag, det skulle vara roligt att se det vi gjorde karlhygen nu i vintras. Mm. Förhoppningen är att man ska kunna plantera så att man hinner nu ser du hur du kommer igång och växa där. Männs mm. man lever. Mm. Inom, säg, fem-tio år. Mm. Men lämnar man det första taget? tag? När det är Karlhugget? Ja, det beror på. Jag har inte ringt Mellanskog och hört efter. Men jag tyckte stubbarna såg lite blåaktiga ut. Mm. Okay. Och, och i så fall har de med avverkningsmaskiner det har jag inte pratat med dig mm. så har de låtit det spruta ut en vätska som förhindrar till exempel eh, vissa skalbaggar att lägga ägg och få larver mm. där som sedan kan eh, äta planter förstöra mm -hmm. planterna mm. har de sprutat stubbarna då kan man nog plantera på en gång Jaha, ja. okay. annars bör man vänta ett 2 tre år mm. ja mm. Men hur tänker du kring sånt då? Om du, eftersom du är väldigt intresserad av djur också. Är det ändå... Är det, är det viktigare att det är en bra skog för människorna? Som skogsägare så tycker man ju... Ja. Att eh, i det här fallet så är inte timmermannen, den skalbaggen, lika viktig då. Nej. Mm -hmm. Han hittar nog och stubbar och lägger ägg i, i alla fall. Ja. ja. Det bör ju, jag tycker inte att det ska finnas hur många som helst på det där hygget. Nej. <laughs> Då kan det vara viktigt att skogen blir en bra miljö för andra ja. fåglar och insekter istället. Ja, precis. Mm. Genom att den växer, växer ja. upp igen. Ja. Gärna med lite lingonris och sådär. Ja. För man kan ju tänka olika på. Det finns ju både, det här är ju skog som, som brukas och så finns det skog som är naturreservat och så. Men man kan ju tänka Olika omskog är liksom framförallt till för människor, eller om det är till för att, liksom att alla arter ska finnas kvar, och då kan man ju behöva göra saker som gör att inte en art tar över för alla andra. Det är ju det som är så fascinerande också att det blir det där. Att det ja. inte bara är att man inte måste hålla på att bestämma vad är viktigast utan att, att det är så många olika aspekter på det hela. Då. Mm. Som att, ja men igår var vi ute och plockade svamp på blåbär och gick in i olika sorters skog. Mm. Eh, och då, då tänker man på skogen på ett sätt mm. omkring det, men sen så är man liksom, tänker man mer som skogsägare. Då tänker man ju mer kanske i, ja längre i cykler och så där och hur gamla träden är och hur de, att få dem att må så bra som möjligt och sådär va. Mm. Och, och, och då hänger ju det ihop med både växtmiljö och, och, och så att det inte blir för mycket skadedjur och sådana där saker också då. Mm. Men just att, att det finns olika sätt att mm. se på skogen och tänka omkring det. Mm. Det märker ju jag då när man liksom, om jag är ute så, som med er. Precis. Och, ja, eller om... Om man eh, tänker mer som en skogsägare gör. Aha. Som jag försöker lära mig då. Ja, precis. Sen kom jag på att vi har ju inte karlhuggit helt och hållet. Nä? Det finns ju fröträd kvar. Vad är det? Ganska många eh, tallar har vi sparat framförallt. Ja. Om ni vill kan vi åka och titta på skiftet sen, om en liten stund. Ja. ja, gärna. Som ska sätta frö och sprida frön och ge ny plantskogbräder. Det är också det med att jaga och så är ju också en, en koppling till skogen ja. som, som inte jag har hakat på. Ja, alltså, och den kommer jag ju inte att haka på heller. Ja. Var det du som sa någonting om att när, du hade, när, när farfar hade begravts så var då... Var du välkommen in i jaktlaget som liksom, ja, att det var efter honom. Självklart och naturligt så här att du tog över hans plats var det så. Ja. Det var det. Jaha. Jag känner mig lite hedrad då. Ja. <laughs> <hör> eh, därför att jaktlaget består ju och bestod då framförallt ofta av de som hade skog. Ja, som hade slagit sig ihop Och det är ju faktiskt så att en, en vanlig anledning att köpa skog är ju att det följer med jakträtt. Ja. Men har om man du då, jagat... om man då vill jag. Just det. Har du jagat på din skog? Ja, jag eller har du haft på pass på annan... Då får jag, jag, jag jaga på samtliga skogar. men är det så fortfarande att, att det hänger ihop här att för att få vara med i jaktlaget så ska man ha skog. Man ska antingen ha skog själv, äga skog eller också ska man ha arrenderat jakträtten. Aa. Så kan det också vara. Aa. Hur då att man Så till att exempel, man tar om jag, över om jag tar smass. över skogen? från dig. Ja. Men inte tänker jag själv. Då kan jag ändra ut jakträtten. Ja, det kan du. Göra. Låta någon annan ja. få, få den platsen. Ja, just det. Gud, Jag blir ju sugen på. Men alltså jag, tyck, jag, Fartil. jag Fartil. är ju vegetarian. <laughs> jag du blivit sugen på jaga det. Jag blir, jag vet inte. Det blir så här, ja men jag kan fortsätta. Jag kan ta upp den. Nej. Jag vill ju inte äta djur. Jag vill inte skjuta djur. Nej, <laughs> ja, men så tänkte nog jag lite grann också men det blir ett annat när man sitter där. De kan ju inte mm. leva längre. De måste ju dö någon gång de också. Va? Ja. ja. Jag vill inte Men de kanske inte behöver med. dö just för att bli mat. Nej. <laughs> Även om, alltså jag förstår ju jag att man... Att det är Det är ju väldigt bra ur ett, vad ska vi säga, ekologiskt perspektiv. Att, ja. att köttet blir mat åt någon annan. Ja. Att det bara ska ligga och ruttna i skogen. <laughs> ja. Ja. Egentligen. Ja. Vilda ja. djur. Ja. Ja, och det blir mycket kött på. Mycket så kött, så kött på lite äldre. Ja. <laughs> jag ska stänga den här. Bara. Mm. Men hur, hur tycker du det har varit att jag. Du har väl slutat jaga nu. Ja, jag, men jag men, slutar jaga nu. Ja. Du har jagat i högtid. År nästan, ja, 35. 35. Drygt, ja. Mm. Ja, hur, hur, hur har det varit? Att... Jo, ja, det har varit spännande och lite jobbigt ibland. Och... Men det... mest har det varit spännande och intressant och lärorikt. Har du jagat något annat än älg, eller är det älg? Nej, jag har jagat bara älg. Mm. Jag sköter någon korsnäbb när jag var i tonåren. Det... Vad är det? Jag <laughs> vet inte om var en korsnäbb. <laughs> Nej. <här>, Här blir man uppfostrad. Det är en barskogsfågel som finns över större delen av Sverige. Ja. Ja, Hur ser finns... den ut då? Större mindre korsnäbb och bänder Den öppnar, öppnar kottar med näbben och ja. får ut fröna. Ja. Näbben går i kors. Lite grann så mm -hmm. så. så att de, de bättre kan öppna för Och komma mm. åt kottarna och Granna fåglar Vad sånt skulle du ha Rött och gröta lite grann en, en fundering med tanke på, på dina, eller Mina döttrar här Och, mm. och det här med, med kvinnor i skog och jakt mm. När du började Tog över skogen var det några kvinnor med i jaktlaget? Nej, det var det inte. Nu när du slutade? Det var bara gubbar. Var det några kvinnor med då? Ja, det var det. Hur stor andel? Och kunde... långt innan jag slutade så blev det... Ja, det var väl... F, f, f, inte så stor andel kanske, men... Ja, närmare 10 procent. Mm. Mm. Och flera av dem var duktiga skyttar. Och som skogsägare och intresserade av skogsbruk märkte jag på kursen jag gick för ett år sedan att det var nog ungefär 50-50 männ kvinnor så. Ja, det kommer nog mer om mer, ja. tror jag. Och de kan vara praktiska skogsbrukare också. Ja. Som inte jobbar och röjer och mm. använder Och Just det här att man ändå anlitar Nej, maskiner till de stora tunga jobben. Ja jag gör ju mer att det blir ja, det är inte är beroende av fysiska krafter på samma sätt. Det kom den skur till nu. Där kom den ja. nu. Men, men den var, är nog en halv mil bort tror jag. Det tog ganska lång tid innan du ja. Men det Så regnade det helt. Ja, ja. det var bort. ja. Men Jag borta. Jag det är också en lite svår fråga, men du kan tänka på det. Om, om du har märkt att, att synen på skogen eller hur man... Hur man förhåller sig till skogen, har ändrat på något sätt under tiden som du har varit intresserad av skogen? Så man behandlar skogen på ett annat sätt nu än förr? Ja, jag tror att många har blivit lite mer av vi säga, måna om att det ska finnas någon slags ursprungliga skogar kvar. Och eh, det är också många människor som inte har så stor kunskap om, om skogsbruk kontra om man kallar det för naturskog eller så där. Ja. De allra flesta skogar brukar det sedan lång tid och det tror kanske folk att det är någon slags naturskogar för att det växer i stora träd där. Ja. Men så är det ju inte. Nej. Det fanns ju massor av på för flera hundra år sedan. Ja. Skogen var ju slut i slut, omkring Falun till exempel. Mm. Och det hade de behövt till att spränga berg med. Ja. ja. Elda massor av, massor av massor för Och att spränga, massor, tror jag. Mm. Genom tillmakningsmetoden. Ja. Sen, eh... Och då får man väl nästan säga att det var att vi hade lite tur med klimatet här att det kunde växa tillbaka från nåvar. Alltså om det var slut i ett stort område runt Falun i vissa under vissa förhållanden så kommer ju inte skog tillbaka om Nej. man har tagit bort mm. den. Om man, ja, men, Och nu är det, i Sverige är det väl kanske om det är för fjällnära ja. att det är, om, om man är för nära. Det Trädgränsen, klimat. det är för hårt klimat ja. Så kan skogen ha svårt att ta sig från mm. Mm. Ingenting Och på andra ställen att det är för torrt klimat ja. Så. Ja. Ja. Det där hade man lite tur Så att det går ju bättre i vårt ja. Klimat som är mitt emellan då. Ja. Mm. Men tycker du att det är fler som Som är liksom måna om att Skogen ska vara som mm. den alltid har varit nu Eller liksom att... Ja, jag tror att det är det. Ja. Eller också är det för att det märks mera i i press, de är mer aktiva, de som ja. som tycker det. Intressant. bildas många naturreservat, de vill det alltså. mm, Jag <coughs> kanske inte tänker på att många skogsägare medvetet spar vissa procent mm. av sin skog. Som inte avverkas. Mm. Lägger man ihop det så blir det ganska mycket oavverkad skog också. Som får fortsätta att växa. Mm. Men du känner dig mer som skogsägare än som naturvän i det här. För som jag, du sa just nu var det liksom. För jag tänker att du är båda. Men som du sa just nu så var det lite att ja. så där tycker de <rättring> och så här den. gör vi. Ja just det. Men ändå är det väl så att, att den skillnaden har minskat sedan 70-80-talet. Så här med hur man ser på skogen. Om man nu ställer dem mot varandra, skogsägarna och naturvännerna. Ja, alltså att, att, att att ändå att Jag är lite osäker på det. Uh -huh. Uh -huh. För just det här med ja, att, att äh, skogsägarna ändå... Är mera ja. intresserade av att, att spara vissa delar av skogen obrukade. Ja och det har du rätt det, det Att man jag. inte, alltså man, man försöker ju ändå att, att inte använda gifter för bekämpning av skadinsekter och sådär va. Ja det är riktigt. Så biologiska metoder och sånt där då. Ja. Mm. Och inte så mycket monokulturer heller kanske det är så, så väldigt hårddraget sådär utan. Nej det är riktigt ja. Sen kan man ju diskutera det här med avverkningsmetoderna. Ja. Mm. Det har det ju kommit en del protester emot att på vissa håll så har det blivit stora kalhyggen. Mm. Och framförallt söderut tror jag så blir det granskogsplanteringar som blir väldigt täta och mm. inte bjuder in till direkt till naturvandringar och så vidare. Mm. Det kan bli lite trista skogen. Det som var öppen ängsmark tidigare ja. som man planterar granskog på som blir väldigt... Envuxen, Jag tror inte något. att det är så här uppe några norr om Dalen. Nej. Kanske söder om Mälaren. Mm. För den här uh, Saremba-artikelserien som var idén för några år sedan ja. som har kommit som bok också som heter Skogen vi ärvde. Han pratar ju mycket om Just skogens sociala värden. Aha. Och att kring, kring era skiften, våra skiften, är det ju inte så många som bor och så. Men att hans exempel är en, en skog som ligger liksom nästan mitt i orten. Mm. På en ort längs inlandsbanan. Eh, och att som används väldigt mycket av hela samhället. Mm. Men att de bruks och rekreationsvärdena. Oavsett hur de håller på att överklaga för skogsägaren så får de rätt att kalhugga allt det där. Liksom hela det området. Mm -hmm. Och det är ju okänsligt gjort av dem. Man kan ju tycka att då skulle skogsägarna bara förstå att det fanns andra intressen och vara ödmjuka för det. Mm -hmm. Men att hans... Det regnar jättemycket nu. Ja. <laughs> ja det är ösen ja, det är verkligen. Det också. Ah. Ah, ja. så vi får se hur det går med om det, men det skulle jag tror det skulle komma lite stört skurar och gå över igen. Ja. Ah. Ja. Jo, men att han pratar mycket, man säger här, att han pratar mycket om skogens kulturvärden och skogen som sociala alltså så som en gemensam plats för ett samhälle eller för människor. Och att är skogen inte natur. Men den kan ha viktiga, viktiga värden som inte är naturvärden. Och det är sånt som vi kan uppleva när vi åker hit till stugan. Och ja. vistas här. Och ja. mår bra av det. Det är så många tankar. Men när man ja. åker i områden med anlagda banor och sådär. Precis. Och att det... Ja men det kanske inte, enligt hans resonemang då så blir det mindre intressant att prata om biologisk långsiktig hållbarhet. Och liksom att saker ska vara danna och ursprungliga. Och mer intressant att prata om vilken sorts miljö som människor trivs i. Och om man tänker på... Men i det fallet tycker jag det går bättre om kommunen då... ja Staten möjligen, det allmänna om vi säger så, ja. kunde överta den skogen och kanske byta in den mot ett skog på ett annat ställe. Så att inte en enskild skogsägare tvingas att hålla skogen öppen för allmänheten ja. mm. och inte kan avverka. Ja. ja, för då blir det som att den det är skogen... Det person, de skulle slingras in i hans bankkonto och, och <laughs> åka mellan siffrorna. Han kan inte ta del av det. Ja, eller som att, som att det skulle vara en park som var ägd av en enskild person. Ja, just det. Att man ska sköta om en allmänning, så ja. ja. ja. Men den skogen eh, som vi eh, har, eh, brukar det vara folk i den? Eller vet du liksom ja, det enda jag känner till det är väl att det eh, brukar gå hundägare och rasta sina hundar. Eller älgjägare som sitter på pass. Mm. Skoterförare åker igenom på vintern någon gång. Mm. Mm. Eftersom det går vägar precis bredvid den så är det ju i alla fall lätt tillgänglig. Ja. Så att det är ju lätt att stanna och gå ur och plocka bär eller mm. gå en promenad om man vill det. Eller hugga en julgran, Olav Det mm. <laughs> kan också vara. Har du kommit på någon med att göra det? Nej, jag har inte kommit på någon. Jag har du sett spår efter dem någon gång? När du har varit och hugga? Ja. ja. Lovandes, dina egna <laughs> graner. Ja. ja, det är ju ett tydligt skogsminne som jag har när vi har varit där och huggit julgran. När jag var små. Mm. Sådär. Då är det bara lite häftigt. Oh, Det är precis, bra yeah. att man har fått göra lite sådana utflykter som barn. Det är sånt man har med sig. i skolan. Här uppe till exempel ser man ju rådjur, en råbock har varit och uh. sparkat i mossan och gnat honen mot buskar och sådär. Hur ser du det? Och så går en viltstig tvärs över vägen här. Uh. Ja, det, det tycker jag också är häftigt. Det är mm. ju väldigt mycket kunskap som man behöver ha för att kunna se de där sakerna. När man själv bara går i skogen eller... Ja, men men det just, just det här med att se viltstigar, det tror jag ni skulle kunna träna er på att se också. Som jag tyckte själv när vi var ute och, igår och plockade svamp att du såg det på några ställen. Så att mm. ja, men här brukar djuren gå. Mm. Men jag såg ju myrstigar. Ja, det såg du i alla fall. Det var myror och de var... ja. Jaha, myror. <laughs> Väldigt många där, ja. Men här ska man stiga i Ja, ja. ja. Ja, men vad är det en djur, en vilt stig? Ja. Det. Är det en stig, om man, om man ser en stig som är liksom lite för smal, ja. kan det vara bra? Ja. det kan man nog säga. Lite för smalt för människor? Lagom för klövar, men ja. inte för människor som går brett sådär. Mm. Kan man se det på en andra vis? Ja, är det fuktigt så kan man ju se spårstämplarna. Mm. Ofta så kan man ju se en del mm. utav klövar och ja. där som har gått där. Har man hund, då upptäcker man ju att det blir speciellt intresse kanske när man kommer hit. Mm. Mm. Men tycker du att det är viktigt att kunna mycket? Alltså? Det blir ju roligare ju mer man kan tror jag. Ja, för jag tänker att du har lärt oss ganska mycket också. Jag med oss så här. Ska vi gå och kolla om var, var Elliana har legat? om älgerna, Jaha, Här brukar Elliana. Jag menar att vi har varit uppe så här, Jag vet när ställen är uppe vid linjen här som man säger. Här brukar Elliana ligga och sova. Vi Jaha. går och kollar om det. De har varit där nyss. Ja, just det, Det är ju roligt att man kan se det där. Mm. Mm. Så man märker att det finns en massa i skogen som man inte man även om man inte möter djuren så buskarna är avätna ja. i en viss nivå till exempel eller mm. de har dragit av en talltopp. Mm. Du tycker så. ju väldigt mycket om träd också. Ja. Det har vi glömt att fråga om, men det är ju ständigt. <laughs> det är ju ständigt här att det är så här. ja det där trädet för inte det skymma lite ja. mycket sol säger ta kvar eller ta bort. säger vissa i släkten ja. Ja. Ja. och du säger att du tycker att det är fint? Ja, ja så kan det vara. <laughs> för du gillar ju träd. Ja, ja. de är fina. är gillar, fina, människor. Eller jag de gillar är... människor också. Ja, <laughs> ja, det behöver inte stå emot men du kanske gillar träd mer än vad du gillar sol. Det kan hända, ja. Det kan hända. Ja. Men är det det där med att se dem växa då, eller? Ja. Mm. Alltså det är en skugga också. <laughs> ja. Efter en tur till skogen, eller skiftet som skogsägarna säger, så sätter vi oss ner igen. Jag och Sara och eh, rensa kantareller. någonting att säga om skogen. Jag tycker liksom den är mysig. Mm. Ja. Ja. Precis. Du behöver inte prata så mycket nu det är där. Nej. Och det är skön. skönt. Ja. Alltså är det och typ förstöra det och försöka prata om för mycket. Ja, faktiskt. Det Men jag läste i en bok som heter Gå vilse, en fälthandbok Av en Författare som heter Rebecka Solnit mm. Som också har skrivit eh, Ja men den känner Hon är ganska känd för, för Den feministiska essäen eh, Men explain things to me mm. eh, Som handlar om när hon fick eh, Höra en föreläsning Om sin egen bok av en man som vägrade förstå att det var hon som hade skrivit hennes bok. Eh, I alla fall. Hon har skrivit mycket annat också. Till exempel den här. Essän som heter. Gå vilse. En fälthandbok. Eh, som handlar. Nu är skriven på engelska. Så den handlar om olika aspekter av getting lost. Mm. Eh, och i början där så skriver hon om vad som vad som gör att man går vilse i naturen och vad som gör att man inte går vilse ja eh, och det var flera saker där som var kul Hon skriver dels om att eh, om man är om man kan naturen tillräckligt bra då, om man kan läsa naturen tillräckligt bra då typ Går man inte vilse på samma sätt. Eh, att det är den som är obekant med naturen. Mm. Eh, eller den som blir eh, skärrad eller så som eh, verkligen som går vilse och liksom inte vet vart den ska. Mm. Att den som kan. Är tillräckligt bekant med en sorts landskap eller liksom skulder, Även om man inte så. känner till det om man, man inte känner till det Kan ändå liksom Förstå växtlighet Och saker att Om jag går i den här riktningen Så kommer jag mot ett vattnet Och, vatten, och det där vattnet borde rinna i ja. riktning mot Och därifrån Borde jag kunna hitta tillbaka till parkeringen typ. Just det um. Men också att en annan, ett annat sätt att undgå gå vilse kan vara eh, att ha väldigt mycket tid. Eh, hon tar något exempel från så här, ja, men amerikanska nybyggare. Ah. Och att det är såhär eh, fast de det vara ute i någonting som de inte alls riktigt hade koll på. Eh, så ja, men dels så tog de väl hjälp av hade, vägvisare som hade bättre koll. Men också typ Eh, hanterade tid på ett annat sätt eh, så det var någon som hade skrivit typ, jag har aldrig gått vilse men en gång var jag konfunderad i tre dagar det där är väldigt bra tycker jag <laughs> och att det är liksom så här ja man har ju alltid hittat hem igen ja. men du har gått vilse i den här skogen ja precis, när jag hade ätterkantade det här för några år sedan och då kan man väl säga att det var för att du var Alltså att du hade Du var lite närskyn I Nej, förhållande till Jag hade fokus på kantarellorna Ja, precis ja. Så du följde ja. dem istället för att följa Något som du kunde känna igen När ja. kantarellerna var plockade Precis, men så jag är inte så jätteduktig på den här skogen Jag brukar inte vara ute ensam Så du är liksom inte så Alltså vägarna kan jag göra ja. Men själva skogen Ja. Det är ju väldigt väldigt stor skillnad på skog med stigar ja. som liksom människostigar och att gå bortom dem. Ja. Det är liksom om ja, man går på stigar då är man på något vis fortfarande i människornas värld. Mm, precis. I en värld som är anpassad för att man ska kunna där. Ja, och men så... till, den är liksom lätt att förstå. Så här. Ah. Den här går till någonting. Ja. Jag vänder jag så går den tillbaka. Precis. Om man, om man lämnar stigen. Ja, vad händer då? Ja, då kan man hamna lite var som helst. Ja, så spännande. Ah. Ja, för då när jag gick vilse så hamnade jag på en liten bro. När jag satte mig och spelade munspel. <laughs> och sen så gick jag en liten bit till och då fick jag mottagning på telefonen och förstod att jag var på andra sidan sjön hur jag nu hade kommit dit uh -huh. Ja, och då promenerade jag hem längs vägen. Uh -huh. Var det läskigt? Nej. Det var bara lite jobbigt för att det är typ eftermiddag. Jag var jättekissnär och fick typ kissar i skogen på vägen. Ja. Uh -huh. liksom men och är ända här borta? Ska jag gå eller vägen hem? Jag har gått så långt. Ja. Uh -huh. Men jag var väldigt... Eftersom jag gick ju bara och kollade på svampen. Jag var ja. väldigt inne i det. Så jag var väldigt lugn liksom. Ja. Och det var det. Jag hade ju alltid Jag var ju här ensam. Ja. Eh, så det var liksom... Jag var ju inte vilt. Nej. Nej, precis. Och då kan man mer säga det som något lite mysigt. Alltså plan, att, att, att, säga, att säga att du gick vilt så att det snarare betyder... Du gick utan att veta vart du tog vägen. Ja, precis. Mm. Eller så typ, du gick utan att prioritera var, <laughs> alltså så här, att komma någonstans. Ja, exakt. Ja, jag vet att jag... Jag gick... <laughs> jag gick... Ja, man kan nog säga att jag gick vilse med, med Anders. Vi hade varit ihop i en månad sådär. Så gick vi i skogen i Flemingsberg. Och jag var ganska säker på att jag visste vilken väg vi gick på. Och sen plötsligt så var vi vid... Alltså alldeles för långt bort. Vid typ vid... Vad är det, det heter? På väg mot, mot eh, Haninge. Oj då. Ja. Oh, eh, halvvägs, halvvägs mellan Hudiga och Haninge. <laughs> eh, så då fick vi väl trava tillbaka. Ja, kan inte ta bussen tillbaka? Eh, nej jag tror att det var det var på helgen. Så det var något ja. mellan bussarna. <laughs> Ja, precis. Eller om vi inte hade plånbok, med att alltså det, ah, det var någonting det. som var sådär... Skogen. Ouch! Ah. Okej, okay. okay, vi går. Ja. Ah. Ah. Jag tänkte på skogsbranden i Västmanland. Mm. <laughs> att... Att det, det är så mycket som är läskigt på det, men jag tycker det är så äckligt med känslan att alla, alla riktmärken försvinner i skogen. Mm. Mm. Hela skogen försvinner väl så... Mm. Men du menar, den kommer inte tillbaka. Nej. Det, det är kusligt. Ja. Att landskapet bygger så mycket på växligheten. Ja. Så att om man tar bort den så vet man inte vart man är. Nej. Och så hade det väl säkert varit på, även om de hade sparat en del på hygget vi var och kika på, mm. så hade vi kunnat det innan mm. så skulle väl det ha sett helt främmande ut. Ja, precis. Nu, Även om de hade kunnat sparat, så har de ju bara sparat en del av träden och det behöver inte vara de som har varit mest utmärkande i landskapet Nej, innan. Nej, precis. Jag det är jättemycket kanter, eller? Mm. Kerstin man har skrivit något om, jag tror att det är i Herrarna i skogen, mm. om att människorna försöker tvinga skogen att följa människors tid. Mm. Att Ja, att när man började hugga ner större träd i större skala så var det mycket större. Alltså, så var de träden mycket större och mycket äldre än de träden man hugger ner idag. Okej. Okay. Att, ja, att dels det här med att man tar fram mer snabbväxande arter och att man... Ja, men kanske inte låter dem bli lika tjocka för att om man tänker sådär ja men tänk Sara Lid när man skogsugare. Mm. de är ju nere och tar ut ja, men jag vet inte, en metersträd i skogen ja. liksom. de, tar, de tar ur de träden är enorma och uråldriga ja. medan det handlar om kortare cykler Idag. Ja. Uh, och på något sätt. ligger någonting i, någonting i hennes. Resonemang handlar lite om att. Ja men just om att göra skogen oförärgelig. Ja. Och att, att för henne. Att liksom, som hon resonerar om det. Så verkar det. Lite. Ovärdigt. Alltså det verkar som att man. Beröva skogen lite på, den, på värdigheten. Om man försöker liksom snabba på den. Och göra den mer behändig. Och mm. mer lätthanterlig. Mm. Nu tar jag bunken här. Ja. Och då kan man väl säga bara att. Ja men hon skulle vilja att mer skog var naturskog. Ja. Mm. Men man kan också säga att. Nej men hon kanske Skulle önska sig ett helt En helt annan sorts skogsbruk Som är mer Varsamt Men det känns som det är svårt att veta om Om allt liksom All skog som brukas som skog Behövs eh, Om man säljer och man säljer björkar till massa. Ja, mass, alltså som mass, massa ved. Kallar ja. ehm. man inte kunna älla någon annat? Ja. Sopor eller något soper eller nog? Ja, jag känner kunskapslucka. Precis. På det, på det praktiska planet. Ja, exakt. Det var det jag tyckte var intressant. Att farfar sa att det är många, det är många som tycker nu att det ska vara på ett visst sätt. Och så. Ja. Ursprungligt så här. Ja. Men, men de vet inte hur det är. <laughs> så tog jag det som han sa i alla fall. Han tycker ändå att de, de sköter, sköter det hållbart. Ja, vad det verkar så förändras verkligen men som jag har förstått är det ganska starka ganska starka motsättningar liksom ja. mellan olika parter fortfarande. Men det är lite spekulation. Precis Lite spekulation. Ska vi prata om att vi behärskar istället med skogen? Nej, ja, men jag tycker det är ganska intressant men alltså det, det är väl lite självklart att Skogsägarna ska bestämma över skogen det är liksom... Men varför ska man kunna äga skog? Är... Ja, precis. I don't know. Jag så det är så stora... Alltså, de allra flesta, och då är väl vi några av de allra flesta, mm. kan inte säga mycket om det. Nej. Men nu finns det jättemycket skog. Och den har, liksom, ja, dess ekonomiska värde. Men också den här sagoskogen och bergskogen. Och alltså den som viktig mm. del. Rekreationsskogen och mm. Folksjälen. precis. Men jag läste en annan grej också. Mm. Kom ihåg var. Mm. Men att en stor del. En liksom oproportionerligt stor del av eh, typ naturreservat ja. eh, ligger i närheten av Stockholm. Ja. <laughs> eh, så att det är typ, jag vet inte om det var fler... Större andel av personer eller nej, det kan inte vara. Men det var någonting om att det närmare Stockholmare har närmare till naturreservat än vad, och till liksom så här orörd gammelskog mm. än vad personer i många andra delar av landet har. Mm. Att liksom ja, som Stockholmare har man typ oförskämt god tillgång till skog som inte behöver ha produktionsvärden utan som kan ha rekreationsvärden eller naturvärden. Ja. Skrev den här osrönda författaren varför det blir så. Mm, ja, det var väl något de vill ha det fint att kolla på. Ja, men jag tycker det. det är några Stockholm och så åkt. Kolla, det var fint. Men det kan ju också vara så, bara att man behöver skydda saker där för att de inte ska bli bevuxna mm. med, ja. alltså så, för att Alternativen är inte typ vanlig skogsbrukad produktionsskog eller naturskog. Utan alternativen är typ hus ja, eller skog. Ja, det är sant. Ofta. Ja, men jag kan leta på det kanske. Men det tycker jag är intressant för att jag upplever ju att jag, när jag bodde i Stockholm, mm. hade väldigt god tillgång till skog. Mm. Det har vi ju pratat om innan också att ja, i Flämingsborg. i Flämingsborg att vi ja men både att det finns en skogsstung mitt i mitt i orten liksom mm. men också att det är så pass nära till det stora naturreservatet. Ja. så att det blir väldigt men att man har go god tillgång på stor och gammal skog där. Ja. Den är Pumping, faktiskt. Det finns både lövskogspartier och eh, barskogspartier. Det är svampställen där som jag kan berätta för dig om. Bra. Yes. Eller, jag får kanske följa med. Det är svårt att förklara. Ja, exakt. Svårt att förklara ställen i skogen. Skogen, jag ska läsa på mer. Kan ju ha spelat in ett avsnitt där jag har någonting att säga. Man måste inte kunna allt. Nej. Men skogen... Men jag känner att Du är precis, när jag somnar snart. <laughs> ja, men jag känner väl som att precis som jag har gröna fingrar i mina vänner ser det så. Så är jag också en person som är skog, en skogig person. Ja. ja, men det är det jag tycker lite. Bara, vi trivs i skogen. Om man känner sig mm. som bekväm i skogen. Det kanske räcker för ja. tillfället. Ja, men jag blir ju nyfiken på att kunna typ se att det har gnuggats en råbock. <laughs> mot en buske. Jag vet, det är ju det. Det, är det som vi alltid kommer tillbaka till tycker jag. Det är så spännande att man lär sig mer, så man får liksom texta lager ja. på hela världen. Ja. Då. Då blir det ännu mer tydligt att skogen inte bara är för mig som är här just nu. Oh huh?